Розділ 21 Розбуджений звуком якогось руху на краю узлісся, хай ми міро несподівано прокинувся. Він безшумно виліз із спального мішка і підвівся, тримаючи в руці пістолет. Підкравшись, він побачив міган, яка молилася, стоячи навколішки. Зупинившись, він роздивлявся її. В образі цієї чарівної жінки, яка малилася у лісі серед ночі. Була якась неземна краса. Це раптом викликало в нього обурення. Якби Фелікс Скарпіо не проговорився, що ми прямуємо до Сан-Себастьяна, я б зараз не був обтяжений присутністю цієї сестри. Йому було необхідно потрапити в Сан-Себастьяна якнайшвидше. Полковника Кока та його головорізи обклали їх з усіх боків. Їм буде непросто обминути розставлені сіті, а з додатковим тягарем, з цією жінкою, яка гальмувала їхне просування, небезпека зростала разів на десять. Сердитий, він підійшов до Міган і різко сказав їй, «Я вилів вам спати. Я не збираюся завтра через вас тягнутися, як черепаха». Його голос пролунав грубіше, ніж він сам очікував. Піднявши на нього очі, Міган тихо відповіла, Вибачте, якщо я розлютила вас. Сестро, свою злість я побережу на важливіші справи. Такі, як ви, просто діють мені на нерви. Ви живете, ховаючись за кам'яними сінами і чекаєте, доки вас безкоштовно доставлять в інший світ. Мене від усіх вас відверто верне. Через те, що ми віримо в інший світ? Ні, сестро, через те, що ви вірите в це – ви втекли від усього, щоб молитись за вас, ми проводимо своє життя у молитвах за вас. І ви вважаєте, що це вирішить усі проблеми на землі? Згодом так. У нас немає часу. Ваш Бог не чує ваших молитов через гуркіт гармат і криків дітей, що гинуть під бомбами. Коли віриш? О, я багато, у що вірю, сестро. Я вірю у те, за що борюся. Я вірю у своїх товаришів та у свою зброю. А от кого я не вірю, то це у святош. Якщо ти вважаєш, що ваш Бог нас зараз слухає, попроси Його допомогти нам швидше дістатися монастиря в Мендавії, щоб я від тебе відбувся». Він був злий на себе за те, що не стримався. Вона була не видна в тому, що церква не діяла, тоді як фалангісти Франко, Франко мучили, гвалтували та вбивали басків та каталонців. «Вона не винна в тому», – сказав собі Хайме Міро, «що моя сім'я опинилася серед цих жертв». Хайме був тоді ще зовсім хлопчиськом, але це назавжди врізалося йому у пам'ять. Він прокинувся серед ночі від гуркату бомб. Наче смертоносні квіти, вони сипалися зі зловісним звуком з неба, сіючи скрізь насіння руйнування. «Вставай, Хайме! Швидше!» Страх у голосі батька злякав хлопчика сильніше, ніж моторошне рев бомбардування. Цитаделю басків була герніка, і генерал Франко вирішив дати йому урок «Знищте її!» Нацистський легіон «Кондор» що наводив жах, і співдюжини італійських літаків зробили масовану атаку. Вони були нещадні. Жителі міста намагалися втечею врятуватися від смертоносного дощу, що обрушився на них з небес, але від нього не було порятунку. Хайме з матір'ю, батьком та двома старшими сестрами бігли разом з усіма. «До церкви! – крикнув отець Хайме. – Церкву вони не бомбитимуть». Він мав фрацію. Всі знали, що церква підтримувала каудилью і крізь пальці дивилася на жорстокість по відношенню до його супротивників. На силу пробиваючись крізь натовп людей, що біжать у панісі, сім'я Міро звернулася до церкви. Хлопчик судом навчопився в руку батька, намагаючись не чути моторожного горка вколо Він пам'ятав той час, коли батько не боявся і не втікав. «Тату, буде війна?» – спитав він якось у батька. «Ні, Хайме. Все це газетні балачки. Ми лише просимо в уряду надати нам трохи більше незалежності. Баски та каталонці мають право на свою мову, свій прапор та свої свята. Ми всі одна нація. І іспанці ніколи не воюватимуть з іспанцями. Хайме був надто молодий і не розумів, що на карту було поставлено щось більше, ніж суперечка з басками та каталонцями. Це був глибокий ідеологічний конфлікт між республіканським урядом і націоналістами правого крила. Із іскри розбіжності швидко спалахнула величезна пожежа війни, що залучила до неї з десяток іноземних держав. Коли сили Франко розгромили республіканців і при владі в Іспанії утвердилися націоналіси, Франко зосередив свою увагу не на покорених бас басках. Їх треба покарати. Продовжувала литися кров. Група баскських лідерів сформувала ета – рух за вільну державу басків. І батькові Хаймі було запропоновано вступити до цієї організації. Ні. Я проти цього. Ми маємо отримати те, що належить нам по праву, мирним шляхом. Війною ми нічого не досягнемо. Але ястроби війни виявилися сильнішими за голубів світу, і Ета швидко перетворилася на грізну силу. У Хайме були друзі, чиї батьки брали участь у Ета, і вони розповідали про їхні героїчні подвиги. Мій батько та його друзі «Підірвали штаб цивільної гвардії», – розповідав один із приятелів Хайме. Або «Ти чув про пограбування банку у Барселоні? Це мій тато. Тепер вони зможуть купити зброю, щоб битися із фашистами». А батько Хайме говорив «Насильство безглуздо. Треба йти шляхом переговорів». «Наші підірвали в Мадриді один із їхніх заводів. Чому твій батько не з нами? Він що, боягуз? «Не слухай своїх приятелів, Хайме», – казав йому батько. «Те, що вони роблять – злочин. Франко наказав стратити без суду та слідства кількох басків. Ми починаємо загальний страйк». «Твій батько приєднається до нас?» «Тату, ми всі іспанці, Хайме. Ми не маємо допустити, щоб нас роз'єднували». І хлопчик мучився сумнівами. «Невже друзі мають рацію?» Мій батько Боягус, Хайме вірив батькові, і ось, Армагеддон. Світ валився навколо нього. Вулиці Герники були заповнені натовпом кричущих людей, які намагалися врятуватися від бомб. Скрізь вибухали будівлі, монументи та тротуари, розлітаючись уламками бетону та бризками крові. Хайме, його мати, батько та сестри Добігли до Великої церкви, єдиної вцілілої будівлі на площі. З десяток людей барабанили у двері. Впустіть нас, в ім'я Христа відкрийте. Що відбувається? крикнув батько Хайме. «Священники замкнулися у церкві, вони нас не пускають. Давайте виламаємо двері. Ні. Хайме здивовано глянув на батька. «Ми не будемо вламуватись у Божий храм», – сказав отець, – «Він захистить нас, де б ми не були». Коли вони побачили загін фалангістів, що з'явився за рогу, що відкрив по них кулеметний вогонь, було занадто пізно. Беззбройні чоловіки, жінки та діти падали на площі, вбиті кулеметними чергами. Смертельно поранений батько Хайме схопив сина і притис його до землі, вкриваючи своїм тілом від смертоносного граду куль. Після атаки землю огорнула зловісна тиша. Як по помаху чарів, втіх за тих гуркіт гармат, тупить бі, ніг, що біжали і крики. Розплюшивши очі, Хайма ще довго лежав, відчуваючи на собі тяжкість тіла батька, що дбайливо вкрив його від смерті. Батько, мати та його сестри були мертві, як і сотні інших людей. І над їхніми тілами височили замкнені двері церкви. Тієї ж ночі Хайма вибрався з міста і, діставшись через два дні до Більбао, вступив до Ета. Офіцер, що його приймав, глянув на нього і сказав, «Ти надто молодий, щоб вступати в наші ряди, синку. Тобі б у школу». «Ви і будете моєю школою», – тихо сказав Хайме. «Ви навчіть мене битися, щоб я міг помститися за смерть своїх близьких». Він ніколи не сумнівався у правильності свого вибору. Він боровся за себе та за свою сім'ю. Його подвиги стали легендарними. Хайме продумував і здійснював відчайдушні нальоти на заводи та банки, стратив тиранів. Коли хтось із його людей потрапляв у полон, він робив зухвалі вилиски, щоб їх врятувати. Почувши про те, що для придушення руху баскського руху сформується ГОЕ, він з посмішкою сказав «Добре, значить нас помітили». Він ніколи не ставив собі питання, заради чого йде на ризик. Чи було це пов'язано з нераз почутим у дитинстві «Твій батько боягус» чи він намагався щось довести собі та іншим. Він просто знову і знову підтверджував свою хоробрість і не боявся ризикувати життям заради того, у що вірив. Тепер через те, що один із його людей виявив у розмові деяку необережність, на хайме впала ця черниця. Є якась іронія у тому, що її церква тепер на нашому боці. Але вона спізнилася хіба що їй вдасться влаштувати другі пришестя і воскресити моїх матір, батька та сестер, гірко думав він. Вони йшли нічним лісом, що ряснів навколо блідими плямами місячного світла. Вони трималися подалі від і великих доріг, постійно насторожі, готові до найменшої небезпеки. Хай мене звертав на міган жодної уваги. Вони йшли разом із Феліксом і ділилися спогадами про свої пригоди. Міган з цікавістю прислухалася до їхньої розмови. Їй ніколи не доводилося зустрічати таких людей, як Хайме Міро. У ньому відчувалася тверда впевненість у своїх силах. «Якщо хтось і допоможе мені дістатися до Мендавії», – думала Міган, – «то це він». Часом Хайме було шкода цієї сестри, і він навіть відчував мемовільне захоплення тим, як вона трималася під час цієї нелегкої подорожі. І він думав про те, як доводиться решті з їхніми підопічними від Господа. У нього, принаймні, є Ампара Хірон, і вночі йому було з нею дуже добре. Вона так само віддана нашій справі, як і я, думав Хайме, і в неї навіть більше підстав ненавидіти уряд. Усі рідні та близькі Амбаро загинули від рук неціоналістів. Вона була вкрай незалежною і дуже темпераментною. На світанку вони підійшли до Саламанки, що на берегах річки Тормес. Тут в університеті навчаються студенти з усієї Іспанії, пояснив Міган Фелікс. Це, мабуть, найкращий університет у країні. Хай мене слухав, він зосереджено обмірковував, що робити далі. Де б я влаштував засідку на місці переслідувачів? Він повернувся до Фелікса. Ми обійдемо саламанку. Одразу за містом є парадор. Там ми зупинимося. Це був маленький заїжий двір, що був осторонь туристичних маршрутів. Кам'яні сходи вели до холу, де стояв дерев'яний лицар у латах. «Зачекайте тут», – сказав Хайме жінкам, коли вони підійшли до входу. Він кивнув Феліксу Карпіо, і вони зникли за дверима. «Куди вони?» – запитала Міган. Ампара Хірон обдарувала її зневажливим неважливим поглядом. «Напевно, твого Бога шукати». «Сподіваюся, вони знайдуть його», – відповіла Міган. «За десять хвилин чоловіки повернулися». «Все чисто», – сказав Хайме Ампара. Ви, з сестрою, будете в одній кімнаті, ми з Феліксом в іншій. Він простяг їй ключ. Ампара невдоволено заперечила. Квірідо, я хочу залишитися з тобою, а не роби, що я тобі говорю. Дивись за нею. Ампара повернулася до Міган. Бено. Ходімо, сестро. Міган пішла за Ампаро в готель і піднялася вгору сходами. Вони підійшли до однієї з дюжан кімнат, розташованих в ряд уздовж сірого обшарпаного коридору. Ампаро відчинила двері, і жінки увійшли. Кімната була тісною і убогою, з дерев'яною підлогою та штукатуреними сінами. З меблів були тільки ліжко, маленька кушетка, розбита тумбочка та два стільці. «Як тут чудово!» – вигукнула Міган, обвівши очима кімнату – Взявши це за глузування, Ампаро гнівно повернулася. «Хто ти, чорт забирай, така, щоб ще висловлювати невдоволення?» «Тут так просторо», – продовжувала Міган. Подивившись на неї, Ампаро засміялася. «Звичайно, ця кімната здасться просторою після тих келій, де жили сестри». Ампаро почала роздягатися. Міган не могла втриматись, щоб не дивитися на неї. Вона вперше бачила Ампару за денного світла. Жінка була вродлива земною красою. У неї було руде волосся, біла шкіра, повні груди і тонка талія. Її стегна погойдувалися втакти її рухом. Піймавши на собі її погляд, Ампаро сказала: Скажи мені, сестро, чому люди йдуть у монастир? На це питання непросто відповісти що може бути прекраснішим, ніж присвятити себе красі Господній. А я за простотою дешевною чого тільки не думала. ампара підійшла до ліжка та сіла. Ти можеш лягти на кушетку. Судячи з того, що я чула про монастирі, Бог не хоче, щоб вам було надто зручно. Не турбуйтесь, усміхнулася Міган. Моя зручність у мені. У кімнаті в дальньому кінці коридору Хайме Міро розтягнувся на ліжку. Фелікс Карпіо намагався влаштуватися на маленькій кушетці. Чоловіки не роздягалися. Хайме поклав пістолет під подушку. Пістолет Фелікса лежав на маленькому обшарпаному столику біля кушетки. «Як на твою думку, навіщо вони це роблять?» – міркував у голос Фелікс. «Що роблять?» Заточують себе на все життя до монастиря, як до в'язниці. Хайме Міро знезав плечима. «Запитай нашу сестру. Якби я, чорт забирай, хотів, щоб ми йшли без неї? Не подобається мені це все. Хайме, Господь віддячить нам за це добре діло. Ти справді в це віриш? Не сміши мене!» Фелікс не став продовжувати цю тему. Було не тактовно говорити з Хайме про католицьку церкву. Вони обоє мовчали, кожен поринувши у власні думки. «Господь передав сестер у наші руки. Ми повинні благополучно довести їх до монастиря», – думав Фелікс Карпіо. Хайме думав про Ампаро. Йому дуже хотілося її. Клята черниця. Він уже почав натягувати на себе просирадло, я раптом згадав, що йому треба зробити ще дещо. Коридорний, що сидів унизу в маленькому темному холі, тихо чекав, коли нові постояльці напевно вляжуться спати. Серцем що билося, він підняв слухавку і набрав номер. Поліцейське управління, ліниво відповів голос у слухавці, «Флоріани», – зажепотів своєму племіннику коридорний. У мене тут Хайме Міро, і з ним ще троє. Ти міг би відзначитися, якби схопив їх. Розділ 22 За 99 миль на схід, у лісі вздовж дороги Непен'єфіель, спала Лючія Карміне. Рубіо Арсана сидів і дивився на неї, йому дуже не хотілося її будити. «Вона схожа на сплячого ангела», – подумав він, – але наближався світанок, і треба було рухатися далі. Рубіо нахилився і ніжно пришепотів їй на вухо. «Сестра Лючія!» Лючія розплющила очі. «Нам час іти!» Позіхнувши, вона ліниво потяглася. Її блузка розстебнулася, трохи оголивши груди. Рубіо швидко відвів очі. «Я маю контролювати свої думки, «Адже вона наречена Христа. Сестра?» «Так. Я, я можу попросити тебе про одну послугу», – спитав він, червоніючи. «Про яку?» «Я вже давно не молився, але мене виховували у католицькій вірі. Чи не могла б ти прочитати молитву?» Цього Лючія чекала найменше». «Коли ж я востаннє читала молитву?» – намагалася згадати вона. Монасир був не Коли інші молилися, її голова була зайнята думками про втечу. «Я… Я не… Я впевнений, що нам обом від цього буде краще». Як вона могла пояснити йому, що не пам'ятає жодної молитви? «Я… Ось… Одну згадала…» Коли вона була ще зовсім маленькою, вона стояла навколішки біля свого ліжка поряд з батьком, який після молитви укладав її спати. Їй повідно почали згадуватися слова 23-го псалма. «Господь, пастир мій, я нічого не потребуватиму. Він спочиває мене на злачних пажитях і водить мене до тихих вод. Він підкріплює душу мою». Спрямовує мене на стежки правди заради свого імені. На неї наринули спогади. Їй із батьком належав увесь світ. І він так пишався нею. «Ти народилася під щасливою зіркою», – любив повторювати батько. І, чуючи це, Лючія почувала себе щасливою та красивою. Ніщо не могло затьмарити її життя. Вона ж була чудовою дочкою всесильного Анджело Карміни. Якщо я піду долиною смертної тіні, не злякаюся зла. Втіленням зла були вороги її батька та братів, і вона змусила їх поплатитись. Бо ти зі мною. Твоє жезло і твій посох, вони заспокоюють мене. Де був Бог, коли я потребувала заспокоєння? ти приготував переді мною трапезу на очах моїх ворогів, намастив оливою голову мою, чаша моя сповнена. Вона говорила дедалі повільніше, її голос переходив на шепіт. Що трапилося з цією маленькою дівчинкою у білій повітряній сукні? І майбутнє здавалося їй таким променистим. І все чомусь пішло шкереберть. Усе». Я втратила батька, братів і саму себе. У монастирі вона не думала про Бога, а тепер тут з цим простим селянином. Не могла б ти помолитися за нас?» Рючія продовжувала. «Так, добрість і милість нехай супроводжують мене в усі дні життя мого, і я буду в домі Господньому багато днів». Рубіо, не відриваючись, дивився на неї. Він був щиро зворушений. «Дякую, сестра!» Лючія схилила голову, вона не могла нічого сказати. «Що це зі мною?» – думала вона. «Ти готова, сестра?» «Так, готова!» – відповіла вона, подивившись на Рубіо Арсано. За п'ять хвилин вони вже були в дорозі. Застигнуті несподіваною зливою, вони сховалися в покинутій хатині. Дощ люта барабанив по її даху та сінах. «Як ти думаєш, ця буря колись стихне?» Рубіо посміхнувся. «Це не буря, сестра. Це те, що ми баски називаємо сірі мірі. Дощ скінчиться так само швидко, як і почався. Земля зараз висушена, їй потрібний цей дощ». «Насправді?» «Так, я ж селянин». «Це помітно», – подумала Лючія. «Прибач мені мою відвертість, сестро, але в нас із тобою багато спільного!» Поглянувши на цього довірливого простофілю, Лючія подумала, оце здорово. «Серйозно?» «Так, мені справді здається, що діт... життя на фермі багато в чому нагадує життя в монастирі!» Вона не вловлювала зв'язку. «Я не розумію. Бачиш, сестра, в монастирі ти багато думаєш про Бога і створені ним чудеса. Хіба ж не так? Ну так. Ферма в якомусь сенсі схожа на Бога, оточеного своїми творіннями. Все, що виростає з землі Господньої, чи то пшениця, чи то маслини, чи виноград, все йде від Бога, чи не так? Це все диво, і ти бачиш його день у день. Ти допомагаєш йому рости, і сам стаєш частиною цього дива. У його голосі чулося таке натхнення, що Лючія не могла стримати посмішки. Дощ несподівано перестав. «Тепер ми можемо йти далі, сестро. Ми скоро підійдемо до річ... річки Дуеро», – сказав Рубіло. «Прямо попереду буде Пен'яфіальський водоспад. Ми дійдемо до Арнанди де Дуеро» а там до Лохрондя, де і зустрінемося з рештою. «Ти і підеш туди», – подумала Рючія, – «і бажаю удачі, а я, друже, буду у Швейцарії». За півгодини до того, як вони дісалися водоспаду, вони вже чули його шум. Пен'яфельський водоспад, що скидався в швидку річку, з'явився перед ним у всій своїй красі. Вода падала вниз із оглушливим ревом. «Я хочу скупатися», – сказала Лючія. Їй здавалося, що минуло вже багато років, відколи вона в асані приймала ванну. Рубіо Арсанда здивовано глянув на неї. «Тут?» «Ні, ідіот, у Римі». «Так, будь обережна. Через дощ вода в річці піднялася». «Не турбуйся». Лючія терпляче стояла в очікуванні. О, я відійду, поки ти роздягатимешся. Будь поблизу, поспішно сказала вона. У лісі, мабуть, водяться дикі звірі. Коли Лючія почала роздягатися, Рупіо квапливо відійшов на кілька метрів убік і відвернувся. Не запливай надто далеко, сестро, крикнув він. Річка підступна. Лючія поклала пакунок із херстом так, щоб він був у полі зору. Їй було надзвичайно приємно відчувати прохолодне ранкове повітря своїм оголеним тілом. Повністю роздягнувшись, вона увійшла в холодну воду, що бадьорть. Обернувшись, вона побачила, що Рубєво продовжував завзято дивитися в інший бік, повернувшись до неї спиною. Вона посміхнулася. Всі інші чоловіки, яких вона знала, із задоволенням дивилися б на неї. Вона зайшла глибше, намагаючись обходити камені, що старчали всюди, і поринула у воду, відчуваючи ногами стрімкий перебіг річ річки. Неподалік її потокам несло маленьке деревце. Спостерігаючи за ним, вона повернулася і зненацька, втративши рівновагу, послизнулася. Зойкнувши, вона ніяково впала, вдарившись головою об валун. Озирнувшись, Рубіо з жахом побачив, як Лючія зникла в потоці бурхливих вод.